Ət-Tur surəsi, 49 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, And olsun Tur dağına, Açıq dəri üzərində yazılmış kitaba, Beytül məmura, Yüksək tavana və dolub daşan dənizə ki, Rəbbinin əzabı mütləq vaqi olacaqdır. Onu heç kəs dəhv edə bilməz. O gün göy hərəkətə gəlib çalxalanacaq, Dağlar yerindən qopub oynayacaqdır. O gün vay yalançı hesab edənlərin halına, O kəslər ki, yalana qurşanıb, qəflət içində oynayanlar. O gün onlar zorla cəhənnə moduna sürüklənəcəklər. Onlara belə de Bu, sizin yalan hesab etdiyiniz cəhənnə modudur. Bu da sehirdir, yoxsa görmürsünüz. Yanın orada, ister dözün, ister yox. Sizin üçün eynidir. Siz ancaq etdiyiniz əmərlərin cezasını çəkəcəksiniz. Müttəqilər isə şübhəsiz ki, Cənnətlər və neymətlər içində olacaqlar Rəbbinin onlara əta etdiyi neymətlərdən zövq alacaqlar Rəbbi onları cəhənnəm əzabından qorunmuşdur Onlara etdiyiniz yaxşam əllərin müqabilində Nuş canlıqla yeyin için Səf-səf düzülmüş taxtlara sökəndiyiniz halda Biz onları ahu gözlü hurilərlə evləndirəcəyik İman gətirib övladları imanla arxalarınca gedənlərin nəsillərini də özlərinə qoşacaq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 Biz bundan əvvəl ailəmiz içində olarkən, Rəbbimizin əzabından qorxardıq. Artıq Allah bizə mərhəmət buyurub, Bizi cəhənnəm əzabından qorudu. Biz bundan əvvəl ona ibadət edirdik. Şübhəsiz ki, o, kərəm sahibidir, rəhmədəndir. Ya Peyğəmbər, sən öyid nəsiyyət ver. Sən öz Rəbbinin neyməti sayəsində nə kahin sən nə də divanə. Yoxsa onlar, o, şairdir. Biz onun başına gələcək müsibəti gözləyirik deyirlər De. Gözləyin, mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. Yoxsa onların puç ağılları bunu onlara əmr edir. Xeyr, onlar azğın bir qövümdülər. Yoxsa onlar onu özündən uydurmuşdur deyirlər. Xeyr, onlar iman gətirmirlər. Əgər doğru deyirlərsə, qoy bunun kimi bir kəlam gətirsinlər. Yoxsa onlar heç bir şeydən xaliqsiz yarandılar. Yaxud onlar yaradanlardır. Yoxsa göyləri və yeri yarattılar. Xeyr, Onlar ürəkdən inanmırlar Yoxsa sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır Yaxud hər şeyə onlar hakimdirlər Yoxsa onların üstünə çıxıb vəhi dinlədikləri bir nərdivanı vardır Elə isə qoy onların dinləyənləri Açıq-aşkar bir dəlil gətirsinlər Yoxsa qızlar onun Oğlanlar isə sizindir Yoxsa sən onlardan bir ücrət istəyirsən Və onlar ağır borcu yükü altındadılar. Yoxsa onlar qeybi bilir Ve orada olanı yazırlar. Yoksa bir tela kurmak isteyirler. Ama kafirler özleri o teleye düşecekler. Yoksa onların Allah'tan başka bir tanrısı vardır. Allah bunların ona koşdukları şeriklerden tamamıyla uzaqdır. Eğer onlar göğün bir parçasının düştüğünü görseler, bulut topasıdır diyirler. Elə isə sarsılıb çarxacaqları günə qovuşana qədər. Sən onları tərk et. O gün hilələri onlara heç bir fayda verməyəcəkdir və onlara heç bir kömək olunmayacaqdır. Şübhəsiz ki, zalımları hələ bundan başqa da əzab gözləyir. Lakin onların əksəriyyəti bilməz. Sən öz Rəbbinin hökümünə səbr et. Şübhəsiz ki, sən bizim gözümüzün qabağındasan. Qalxdıqda Rəbbini həm səna ilə zikr et. Gecənin bir vaxtında və ulduzlar batandan sonra da Allahı təqdis edib şəninə təriflərdir.